L'aigua baixa plena, amb el teu nom esllavissat perdent les puntes. Has micolat l'aire del pit sobre els llençols, que insolents i llarguíssims dormen despullats, ara que ningú no t'il·lumina.